Jeelman tarjoa pasikuikka vuokravessa työmäille ja tapahtumiin. Pasikuikka pisteffi Jon mihanllekka ja teke hyötää muorataa Saitaa puhellinkä jala huonetta ja tokassa. Se on lihan leikkaaja Lappeenrannasta. Sen polkupyörän satula on liian alhaalla. Se on lihan leikkaaja sen duunin paikalla. On liian vähän naisia ja liikaa sikoja. Se on lihan leikaja sillä on ilmapaivoja. Jatakin on on pullokassua. Se on ja Lappeenrannasta. Sen polkupyörän satula on liian alhaalla. Se on lihanleikkaaja, huippu kunnossa. No mitäs ja kolesterolista. Se on lihanleikkaaja, se vihaa suikkuja. Ei tai asathoja. Se on liha la perrannasta. Sen polkut teränsä tulamaan liian pyliä, se on liha leikää, se pelaa pelatoa. Se tykkää syödä nakkeja ja mumman muusia. Se mm. on liha leikää, 150 kiloa. Sen hausot pysyy ylössä, huumiin Se on liha leikkaa Sen polkupyörän satula. <tulut> polku satula on liian alhaalla. No kyllä täällä oleellinen tuli tässä välitettyä tässä näin. <stit aligned> joo, taisi tulla kyllä joo. Aktimälli sulle ikuisen elämän tuo. Aktimälli. Aktimälli sulle paskankin hetkessä luo. Aktimälli. Mahtava biisi, tää on loistava. Jo. MULTVIST ja ACTIMELLI akti... on kappale, niin se mitä me löydettiin tähän, niin mä ajattelin, että kun sun tuli nimittu DJ. Siis etunimi on... Aktiivi. Ja sukunimi on... Mälli. Elikkä Mälli, Aktiivi Mälli. Olen Mälli, Aktiivi Mälli. Niin on omistettu sitten Aktiivi Mälli-nimiselle henkilölle. Tai DJ:lle. Oh, en mä tiedä, onko, sä, onko sä Aktiivi Mälli-henkilö vai koikko, En ole vielä vaihtanut nimeä. En ole mahtava. Hokkaista. Viikossa on on, hyvä. Varma, varma. on jo varma aivan aivan, aivan korona huokaista voi Uisen elämän Aktimälli Aktimälli sulle ikuisen elämän tuo Aktimälli Aktimälli sulta paskankin hetkessä luo Aktimälli niin, me olemme, me olemme pidetty ja spesiaali t -t tässä näin, koska se oli tämän vuoden, se oli silloin ne Bressanvaalit, oli eka kierros, ekakierros sinne, ei tulkkaa, se oli silloin tammikuun ja joskus alkupuolella muistaakseni oli se, tai joskus se ne olikaan, niin, tuota, tapauksessa, niin silloin ää, löys, löysimme Tuula Haataisen ää, tuon ja Lappeenrannasta kappaleen. Ja niihän lihismäspessu on osittain pidetty, ei se osittain pelkästään sitä, mutta kuitenkin aika paljon sitä, niin me pidetään nyt niin kuin Tuula Haatanen spesiaali, kunnioitamme Tuula Haataisin Haata, Haata, tulevaa muistoa sillä, että se otetaan Tuula Haata, Haataishenkisiä kappaleita tai mitkä ylipäätään sopii tähän ohjelmaan ja olemme, pyrimme olemaan demarretta tässä ja, ja ylipäätään eheytymään tämän ohjelman aikana. Minä pyrin, hei onko siellä ja paperia? Käytkö hakemassa kynä ja paperia? Siinä on kynä jos, tässä ja on paperiakin. On paperiakin, otetaan, otetaan matsi, että tota, no, niin, ehe, yrit, py, pyritään eheytymään. Tämän ohjelman aikana me rukoillaan Jumalaa tai rukoillaan Olli Lidholmia. Katsotaan kumpi voittaa Jumala versus Olli Lidholm sitten jossain vaiheessa. Mälli sulle ikuisen Aktimälliin. Eikö sulla joku eheytymis... hänen biisikin on tulossa sitten. Kyllä, olen jo. tehnyt kappaleen. Haluatko kuulla sen nimen? Mikä kerran nimi tähän? Kappaleen nimi on Eheytymistesti. Oh, eheytys, Joo, kyllä. Mä joskus puolen päivän aikaa riippuu, että jos onnistuu, niin tota ehdytymisaiheeseen kappaleen. Mä ajattelin, että meni vähän käsinkirjoitus tässä uusiksi, mutta ää, mennään näihin Tuula Haataisen henkisiin kappaleisiin. Kovtia, että ne on tehnyt niitä muuta, toveri on tietenkin tuttu tuttusana demareille. Toveri, mitä odotat, on kappaleen nimi. Se varmaan odottaa, että, että ne kaikki kuolee kohta puolen kun kaikki on niin, keräkeikäisiä periaatteessa, mutta kysy demarit, mutta kuitenkin. mitä odotat? Joo, toi uudistaminen ja demarit, niin sehän sopii hyvin yhteen. Isäsi rakensi tettaat, kaupungit, satamat, tie. Ni Kyllä. Pitäisikö meidän nyt sitten tota rukoillaan nyt ensin Jumalaa. Ainakin sukellaan Jumalaa, niin sanotaan juu, yes, kun rukoillaan ollia, niin sanotaan oo, niin niin tota ihmiset huomaa, että ihmis huomaat rukoillaan mm -hmm. yrittää nyt yrittää tehdä susta nyt lesbo seuraavaksi. Ha, okei. Okay. Rukoillaan, rukoillaan Jumala yrittää tehdä susta Lespon. Mm -hmm. juu, juu. juu, juu. Äh. Vähän erilainen olo tuli kyllä, mutta en kyllä taidolla. Tämä vähän pikkuisen kyllä pelotti, kun aloitettiin, okay. että pitääkö sitten kotiin viedä jotain jänniä terveisiä <sit> tänään. <niivät sit> -tä> mutta okei, okay, no otetaan, otetaan sitten Olli Olliä. Mä rukollin, että Olli pitäisi sit heteronä, kokeilla sitten. Ja sitten kun Olli ja rukolla, niin se on oo. Okei, no niin. Ah okay, no, niin. Oh. No niin, onko, onko hetero? no niin, no tää taas riippuu siihen, että olinko alun perinkin niin hetter, tai mikä, onko, onko jokainen ihminen niinkun... No lässy läänkytillä, onksä edelleenkin se, mikä se äsken <sikki> joo, oli? Joo joo, <laughs> no niin, hyvä, Ja lisää toverihenkistä to to to toimittaa. Totta kai kansainvälinen pitää soittaa tähän näin. miten tämä hyhyyli-ehdotus hi hi liittyy demareihin? Ei millään tavalla. <hTurn Heckksi> Itsekin että ajattelin että tääkö soitit että hmm haatainen ja tota mitään mitä sit ehe ei sitten että ja hei, hei. pak pak pak tota yhdessä saadoissa teemassa nämä pakko tässä on kaksi teemaa se on vähän niinku semmoinen lauantai pussi <tose> että ihan parkittaan niinku samoja Kyllä, nimenomaan näin. En viittynyt odottaa ensi viikkoa sitten että ehdyttöme -e -e ehduttumiskeskus e -e ehkä ehkä silti vähän jymähtänyt. Kun on kuitenkin pidetty yksi tuota uskispesu tuossa jokin aika sitten, niin mä ajattelin, että me te pitää te te tehdä niinku varsinaisen ehdotusmispessu, missä on tuota uskis musiikkia, kun mä tein sen muutama kuukausi sitten. Aina taatte lääkitystä lä lä lä lä lä lä lä lä ja musiikkina olla sykkässä keskenään. Mieleen kyllä yleensä tietenkin. Taisto. Maria Viitolallahan on on taistoniminen skidi. Mitä sano Maria, kun se oli synnyttänyt jo muutaman taiston ja sitten sai riittää? Varmaan, että tämä on viimeinen taistelu. Vai mitä nauraa, että ehe, ehe, ehe, ehe, ehe, ehe, ehe, ehe, ehe, ehe, ehe, ehe, ehe, ehe, nyt seuraavaksi, seuraavaksi rukollaan, Jumala, tätä biisi loppuu, biisi loppuu tässä puolen minuutin kuluessa. Puolen kuluessa. Joo, joo, joo. Ei loppu. Kyllä, juu, juu, juus, ei, ei toi oikein, toi, toi rukolle minuut äh, äh, äh, äh, äh, äh, on tässä näin, että biisi eheytyisi pois tuosta noin. Viimeinen kais. Ja seuraaksen on Lindholm ja, ja rukoillaan sitä, että biisi loppuu. Rukollaan niin kauan kauan, kauan kunnes biisi loppuu. Katotaan loppuun sitten. Okay, jo, jos ei jos loppu niin Kuulostaa sitten on niin pitää. Kiksulta. Joo. Ei mitään mit, mit pitää pitää tämä biisepallo taas tää. Biisi tästä, näin, ottaa, et kuulla loppuun sen. Okei. Okay. Oh, no. niin joo ei voi moi. Se loppui siihen. Se Toinen on 2 0 Olli, Olli versus Jumala. Oh, Se totta mutta eihän niin, kun lisää edemarimusiikkia. Työ vai marssi? Minä pidän tästä, on hyvin reipasta mysliikkiä tämä. Tässä Täs joskus marssispessu. Sä, Marssataan täällä lähetyksessä sillä, sillä, sillä, sillä lailla. Joo. Nyt tää tuu vähän tylsää, mitä seuraavaa? Hyvästi punainen kaarti. Mitä, mitäs tuommoinen oikein on? Oh oh. Ai hetkessä vaan, no hyvä. Mä jo pelästyin. Hyvästi peljät ja näkemiin että tämä, on, Tämä on tiedossa kyllä. Osa, muistatko se on mut ja menee siis itse ah, niin siis että miten se lauletaan niin, niin ja se jotain Laita sieltä kuule se yksi liuku ylös se mini Onko se ei kun mini pluk oike katetaas kuulokset vähän se mitä okay. <köhön> se on lihalleikkaaja se tekee työtä vuorotta. Se soittaa, puhelinta ja laulaa karaokea. Se oli leikkaaja, sen avovaimolla. On kolme kulta ja suani kohjuja. Se oli leikkaaja, laperannasta. Sen polkupyörän satula on liian alhaalla. Kiitoksia, se oli kaunista, kai. Totta kai se oli kaunista. Joo. Ja tuohon liittyvä, että tulee, palaamme pala pala yllättää lihaleikkaa jossain vaiheessa lähetystä kyllä. Mutta kysymys sulle, kenen joukossa se seisot? Ei kauhean, onpa vaikee. Kyllä nyt apua. Ettei, no, no, no se ei ole kenenkään joukossa, koska sä nyt istut. Mä, mä se ei niin. ole tässä miehkkäästi. Mä oon tällainen individualismin pilaama yksilö, vaan niin. on oman pärstän kuvia työnnän koko ajan eri sosiaalisiin mm. medioihin. Ja lähinnä itseni joukossa silloin aina seison. Mutta mut kenen joukossa sä istut nyt, kun sä istut siinä? Niin... No istun täällä. täällä. It, itsesi joukossa varmaan, niin. niin. Hirviltä on kyllä... Pitääkööt leijonat makeisporinsa, puolueettomat humanisti, porulausensa? Tämä on aika tylsä mutta toisaalta se sopii lähetykseen, koska demari on aika tylsä asia. Pitäisikö minun yrittää tehdä susta ehdottaa sun demariksi tämän lähetyksen aikana? joo. Että mahdollisimman paljon aikuisten ihmisten ja muuta vastaavaa. Köyhällistön marssi. Taas marssitaan. <lain> on kauja marssima. Eikö marssimin ole lähinnä sotilaisten hommaa? Ei kelpanu. Soit kärsiä puolesta asteen. Se sopii kyllä nyt... No nythän niillä menee kyllä ihan silleen mukavasti. Jumala taitaa olla demari ennemmin kuin kristillisdemokraatti, koska demarithan on suosittu puolueet tällä hetkellä. Ja kristillisellä on jopa 5 prosenttia kannatus, että. Typsyttä. Taistoitte, nyt tulee taistolle taas viisi. Hyvä taisto. No niin, Taas rintarinnan mennään.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 Laittapas tähän, tähän väliin nopeasti toi osuus lihalekkaista. Tiedä löydä liille, tiedä löydä Ti oli linnan linnan linnan linnan linnan linnan linnan Hei, eikö tuo on? korkea on! veisu? Sehän on, on raamatussa, eikö, eikö se ole kor korkea veisu? Niin seuraava, tuossa hmm. on löytyy kappale, että Työväen korkea veisu, niin sehän on ehdottomasti Demari Mutta Joo. Tänäkin kompteatteri. Laitetaanko nyt heti? Nyt se laitetaan. On työväki parhainta maailmassa, sitä porvari tarvii aina. Hyvä, porvari mainittu. Ilman sitä Kello on 16.16.16. 16, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja ei katso, 66. ykköstä pois, edes 666. Rukoillaan Jumalalta, ruko, rukoillaan Jumalalta, että kello tulee seuraavaksi 16, 16, 15. Okei. Okay. Ei tullut. Rukoillaan Alvilta, että seuraavaksi tulee, kello tulee 16, 16, 17. Oh, katso. Oh, oh, oh, oh. Oh, Kyllä, olle Piste, piste! Olli, Olli! Oh Hei! Vapaa-Venäjä! Vapaa-Venäjä! Vapaa-Venäjä! Vapaa-Venäjä! sorron kahle pois, Ne on jotenkin kuulosta aika näitä nämä kappaleet kyllä. Mutta mm. on tämä vähän erine, erilainen kappale. Tässä se on sellainen työläinen ja se esittää kolme. Ja se on Tampereelta. Ja Tampere on vanha kommentti, että tuota, ne niin demari se soimaan tähän vielä. Niin. Joo, hei, se on tämä vielä selkeä Tampereelle niminen kappale. Ja sitten saa. Okay, eli no niin, täältä lähtee tältä. No, kannattaa sitten olla. Hei, Meillä oli mun Ei, dissi. dissi, kuten ruotsalaiset kuulemma sanoo. Eikö niinku ei, Joo. Ah, se DC, kuulemma ruotsalaiset. Ui, uh, yeah. e jee. Hei, <laughs> li li li tavair menet mä lähden Vaasaan. Mullet varoin puraisin, Nyt nyt mä sanoin, ei mennä Tampereelle vaan tää huono huono otta niitä radioketta Mennään, ei mennä Tampere vaan mennä Mainok, mainostaulu, koska me ei mennä mainostaulu, vaan ihan tattu tässä paikalla on pystytä mutta silti huolmat. Oi, ja lamentar joa, kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. PasiKuikka.fi Fionnaa ilman vilunkia. Tämä on Radio Helsinki. Kesä on kotimaisten kasvisten parasta aikaa. Kun viililleet poimii, pienovat sinunkin lautasella väriä antamassa. Lähellä tuotettu avomaan vihannes on puhdas ja ravintorikas, kun itse pellolta poiminut. Maista. Lähellä tuotetut avomaan vihannekset ovat nyt täällä. Ja täynnä terveyttä. Nappaa kauden maut kaupasta mukaan ja nauti. Niin ne höyryää kuumana liinan alla. Ei vieneet niitä kato- tai katalahalla. Ei säikytelty taantumalla. Tästä se lähtee. Suomen suvi. Uusia mukuloita. Kotimaisia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 Perjantaina 15. kesäkuuta illan esiintyjänä nähdään Tuomari Nurmio Dumari eli Dumari back. mahtavan spuget yhtyensä kanssa. Liput back. ja lisätiedot glivelab.fi. Tervetuloa. Dumari on back. Mitä sanot tästä? Tai tästä? Oh, tai muistutko tämän ikivihreän? Radio Helsingin karkkivartti joka keskiviikko päivässä Uutuuksia, outouksia, sopiva annos nostalgia. Ohjelma tarjoaa Robertin herkku. bland vänner. Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. PasiKuikka.fi Se on lihaleikkaaja, näkyy yötä se soita ja laula Se on lihaleikkaaja, sen avovaimolla. On kolme kulta hammasta ja suuri kohuja. se on lihaleikkaaja, laperannasta. Sen puhukyörän satulat on liian ala. Mitäs meidän miemme laulaa, hän on eheyttäjä Se on eheyttäjä! Sen koiran paralla on liian vähän turkkia ja liikaa kirkuja. Se on eheyttäjä! Se talossa, on puolitoista huonetta ja tukassa. Se, Se on eheyttäjä! Oi, lihan sen folk pyöränsä on liian hon liat alha det det det det det det det det det se det det että det on det det det det det det det det det det det det det Noin, on ihan Joo. Sen pyörän satula on liian alhaavaa Se on liha lehkaa ja huippu kunnossa No mitäs veren ja kolesterolista? Se on vilha tirilililililiti Se on, se, on se, se ei koskaan laida sun Se Tiedellyt, tiedellyt, tiedellyt, tiedellyt, tiedellyt, tiedellyt, tiedellyt, tiedellyt, tiedellyt, tiedellyt, tiedellyt, I live, I live, I live, I <tos> Joo, nyt sä voit esittää se sitten tota su, hyvä tota alusta no, niin eka e e kertsi äh. niin jotenkin no, et... Uhu, se, oli, se oli aika muista porjaatsia. Pääset... täällä on niinku ihan selkeä, että siis aivan kuin olis kuunnellut tätä tota kappaletta. Kyllä ehdottomasti ei tuosta voi valita, että se voinnoi Mutta se on ilmeisesti, että sul et mitä sulla on jotain. Nyt jota... on koston hetki. Noniin. Viime viikolla minua kidutettiin täällä ja vaadittiin aina toistamaan... Stykkät en annons, klokkan ringer, vimos, springa vihaar Väh, Vähän kakoit ei, ei nyt hiljaa. Ja nyt pidänkin sinulle suuren vihaan leikkaa ja pistokokeen. Okay, ja tähän voivat kaikki kuulijat osallistua. Tarvitset vain puhelimen muistion tai vaihtoehtoisesti paperin ja kynän, eli Kiirehdin nyt hakemaan sitten paperia ja kynä. Tää tuli muuten tuohon alustavasti alusta lihaleikka on ehkä maailman paras biisi. Pitkäaikainen kuuntelija hämmentyy, ettei taida tulla voittanutta kyllä. No niin, mutta mm. nyt, nyt, nyt pitkäaikainen kuuntelija voi osallistua Lihale, siis lihaleikkaa ja, pisto. Tää, ja liittyy... pistokoe. Ja tällä voit selvittää oman lihastatuksesi, että mikä on lihastatuksesi. Liittyykö tämä nyt sitten siis ylipäätään lihaleikkaamiseen vai tähän kappaleeseen? Tämä liittyy tähän että... kappaleeseen ja nyt... Oi? nyt. Pois kysymykset. Kysymys yksi. Minä esitän kysymykset, Okei. sinä esität vastaukset. Se. Kuinka monta kultahammasta lihanleikkaen avovaimalla on va vastausvaihtoehto A7, B1, C3, D4? Yksi. Yksi, eli Ari vastaa B1. Mä tämän, kappaleita. Tota Kyllä. Oli liitto, eli A7, B1, C3, D4. Toinen kysymys. Kuinka monta huonetta on lihanleikkaajan kotitalossa? A 12, B 3, C 2, D 5. 12. Kolmas kysymys. Mitä lihanleikkaajan takin povitaskussa on? A pullo B pullo koffia, C pullo hajuvetta D pullo kossua. Hajuvetta, hajuvetta toma, mutta toma jopa tiedänkin. No tuossa oli, tuossa oli toi. nyt kurkulle se plastermasteri tai Tässä oli kuus solidarity ihmistä viisi peräkkäin. No pullo hajuvetttä vastaa Ari. No entäpä sitten neljäs kysymys? Mitä leikkaa ja vihaa? A lihaa, B suihkuja, C koiria vai D liikuntaa? Suihkuja. Ari vastaa B. Suihkuja. Sitten seuraa viides kysymys. Mitä lihanleikkaaja soittaa? Mitä lihanleikkaaja soittaa? Soittaako lihanleikkaaja puhelinta? Vaiko B. Kitaraa? C. Suutaan? Vai D. Käyrätorvea? Se ei soita puhelinta, koska tää on tehty 98 levitetty... Niin se on käyrätorvi ja mikä oliko se, oliko se Käyrätorvi oli vaihto D. Mä muistin, että se on mistä mm. no, no, niin niin, se jompi kumpi nosti No en No voit niin soittaa puhelimella, soittaa niin A jommi, puhelinta totta. B kitara C suutaan, D torvea. No mutta käyrätorvi on nyt tänne Nei, laitettu. Ei voi, ei voi, no, no. Toiseksi viimeinen kysymys. Paljonko lihan leikkaa ja painaa? A 100 kiloa. B. 90 kiloa C. 150 kiloa Vaiko D. 200 kilo. 200 kiloa! 200 kiloa! Vaikka siitä tuli varmaan vähempi. <köhön> Mä en ole koskaan kirjoittunut niin sanoihin, mutta... <köhön> Viimeinen kysymys. Niin? Onko lihanleikkaajan polkupyörän satula A. hukassa? B. Up in the ass of lihanleikkaaja. C liian ylhäällä, vaiko D liian alhaalla? Se on liian alhaalla. Se on liian alhaalla. Sen me luultavasti kaikki saimme oikein. Ja nyt on käynyt niin, että ensimmäiseen vastauksen Ari vastasit väärin. Sinä vastasit, että lihan, on yksi, lihan avovaimolla on yksi kultahammas, mutta hänellähän on kolme kultahammasta. No Siitä sait nolla pistettä. Toiseen kysymykseen vastasit puolitoista huonetta A-vaihtoehto, joka on oikein. Oho. Yksi piste. Kolmanteen kysymykseen vastasit C, eli mitä ö, lihanleikkaajan povitaskussa on, vastasit pullo hajuvettä, se on väärin, oikea vastaus on pullo kossua. Neljänteen kysymykseen vastasit, että lihanleikkaaja vihaa suihkuja ja tämä menikin aivan hienosti oikein. Bootsi, bootsi. Viides kysymys. Mitä lihan soittaa? Tämä selviää heti kappaleen alussa. Se soittaa puhelinta ja laulaa karaokea. A -a -a -a -a. Sinä taas vastasit, mm. että käyrä no niin, No niin, mä Sitten mä rupesin säti mm. niin, Eli oikea vastaus oli siis A. Puhelinta. Kuudes kysymys. paljonko lihanleikkaa painaa? Ari vastasi. D. 200 kiloa. Ja se on valitettavasti väärin. Öö, oikea vastaus on C, 150 kiloa. Oh. Ja ihan viimeinen kysymys. Onko lihanleikkaajan polkopyörän satula? No se on tietenkin liian alhaalla, eli D oli oikea vaihtoehto. Ja Ari, olet saanut kolme pistettä tässä. Kolme vaan! Kolme pistettä seitsemästä. Jos olisit saanut nolla pistettä tai yhden pisteen, lihastatuksesi olisi kuulunut näin. Olet parantumaton vegaani. Mutta koska sait 2-3 pistettä, lihastatuksesi kuuluu näin. Olet nakin mutustelija. Salainen nakin mutustelia olet selkeästi. Sitten te, jotka saitte 4-5 pistettä, te olette lihapullan pyörittäjiä. Ja 6 pistettä saaneet onneksi olkoon. Olet lihapiirakka päällikkö ja makkaramestari koita muistaa välillä syödä edes kurkkusalaattia. Seitsemän pistettä saaneet onneksi olkoon olet täysiverinen lihanleikkaaja. Suositellaan tarkastamaan kolesteroliarvot ja viemään pyörähuoltoon. Kiitoksia, tämä oli lihanleikkaaja pistokoe. Oliks nyt kiva hyvä. Se oli todella kiva. Roosti pistokoe. Ringer vihaar, matematiik vi mosta springa. We must the bring no, ja, ja, Missä se on? ei niin hakemassa to viivottimen tuotona. Hei. Nei. Not really inter, cioè jos to kyllä hyvä. Ja Linus Linuxi solidarity. Hei, Linuxi hallo me lattu tän tässä lähtyskä enää. Eh? Eh? Sopii noi, noi, no, no, no kyllä. Miten sä sanokaa, että ei ole, miten ei, ei ole, on homo, miten se menikä tää, tää klassinen, että siis miten ne sanoo, sano, joku sanoi, että... Onko se näin, että ö, homoseksuaalit, hetkinen, että homous on syntiä, mutta homoseksuaalisuus ei ole. Niin jotakin sillä lailla, niin, niin Eli on. siis toisin sanoen, jos olet homoseksuaalia ja sitten... Niin no, Niin, niin sitten sitten sit, se on selvästi syntiä. Joo, ja sä Ja sama se voi olla kristitty, mut heti kun sä... Tota, jos mietitään että ystä niin mä voi sanoa että kristitty kri niin kri kri kri kri kri uskovaisuus on syntiä, niin se voi olla uskova, mut heti kun sä joo Jumalaa niin se on syntiä sitten että hmm. Mut päivä mä katselin, kun se tuli uusi kun se oli, oli Yökylässä ohjelma niin se sitä katseluksessa kun se tuli alun perin, niin niin tota, siinä selitti, että täysinä ei voi tietää, että voi vain uskoa, että näitä Jumala on olemassa bla Mutta se olisi ihan loistavaa, että esimerkiksi kaikissa, jos niinku samalla logiikalla esimerkiksi voisi vastata kaiken mä koulussa kokeisiin ja niin, näinpä pois, että ei tämä nyt ole oikea vastaus, ei ole mitään todistetta oikea vastaus, mutta mä uskon, että on oikea ja sitten mitä hyväksyt että se on oikea. Jos sä vaan uskot, että se on oikea, niin sitten kaikki vastaukset on oikeita. Et, et mistä Mut, ei tätä tietää mistään mitään. Ei tarvitse tietää, mutta riittää, että uskoo. Jos ne on voitu todistaa vääriksi ne vastaukset, niin sitten ne ovat päälleet. No, mutta, niin, no, mutta tämä ei usko, usko siihen, että tämä on todistettu. Onhan nämä todistettu, todistettu evoluutiikan on todistettu, mutta ei ne sitten usko siihen. Niin. Niin. Me ei Niin. Me ei, me ei. Niin. Niin. Niin. Sinänsä mä ajattelin, että kun ne väittää, että jotkut väittää, että voi todistaa, että ei voinut pidä paikkaansa, niin kuinka tyhmiä uskovat on, koska luulisi että sieltä löytyy ihan yhtä lykkäistä porukkaa, mitä on löytynyt todistamaan, että ei voinut pidä paikkaansa, jos ei se pidä paikkaansa, niin miksi ei ne kykene todistamaan, että se ei pidä paikkaansa, onko se niin helvetin tyhmää porukkaa? Vai, vai. kenties sitten, te... ei vaan yksityisesti väärässä. Ranssit ja solidaritiin seuraa And the players here now Said crying you. Said I you. Said you can't go on Not Said I was like gone you. Now you're lost right to mine Solid it The Set me free with a more ready Nouse taas ylös No taas ylös, no, ylös. No, ylös. Iso iso Tulee paikan täälle a aivo ja soitu ja Iso Antti Tähän nosti ylös. Niin, kyllä, kyllä. tuli härmästä päin. Koska tuota, niin, niin, kyllä. Ky ky ky Mä uskon, uskon, uskon Olli Lindholmin olemassa. Olin Jumalan olemassa olla. Ja oli kehottaa nousemaan ylös, niin voi nostaa ylös. Mutta eipä muuta ylös. Nousemista Nousi, ylös. ylös. No, no. Kyllä. Hyvä. Mutta iso tämä on oistettu. Tämä on Tämä on Seuraava. Sopii hyvin. Jukka Rousianen esittää. Kyykkyy, niin sitten ne ylös. Mm. Voitko se ystäväsi kyykistyä? No voinhan minä... No, no, mennäpä aiku... Mennäpä no niin. kun menee kyykkyyn. Onko se köyhä? No en. Kuule vähän kovempaa, että mikkipäin. Mikki en ole. En, en voi sanoa olevani köyhä. Mutta kyykyssä oot kuitenkin. Olen kyykyssä. En voi myöskään sanoa olevani rikas tai hyvä. Niin, on. Mutta nouse, nousepa kyykös, kun nyt. Nyt. Nouseka, nyt. Nouseka, nyt. Saapa nyt. Nyt. Nyt. Nyt. Nyt. Nyt. Nyt. Nyt. Nyt. Nyt. Nyt. Nyt. Nyt. Nyt. Nyt. Nyt. Nyt. Nyt. Nyt. Nyt. Nyt. Nyt. Nyt. Nyt. Nyt. Nyt. Nyt. Nyt. Nyt jo par paraha me bhi lihaleikkaaja. Tieto kuinka paljon lihaleikkaa ja keskimäärin tienaa? Ö, oliko Kukaan se jotain olisi? neljä tonnia? Joo, mä sanoisin, sulle joskus, joskus, mä katselin, että se on yllättävän paljon, yllättävän paljon. Nyt tykkää ihmiset lihaleikkauksista, tai mielellään älkää, älkää loppukaan lihasta. Mutta jos, jos nyt pitää kuitenkin sitten tota, niin, hommia tehdä, niin kai sitten joku pitää niitä tehdä, niin ihan hyvä, hyvin palkattua. Mä Nyt yhtä ja härkäpapujutut ja kaikki tällaiset nähdään vielä lihaleikkaajilta työ. Niin kyllä, joo, kauhistus, kauhistus, kyllä on joo. Kyllä, kyllä, kyllä, köyhät kyykkyyn ja kiikki. Kiikki. Kansan piikkiin on kiva rällätään. Oletko ja nakkivarka Kyykkyyn mitenkään tässä nyt ehytettyä demariksi? Tämä ei oikein onnistunut. Onko, onko, onko, onko, onko tämmöinen kansainvälinen solidarisuus solidarisuus niin demarimielessä vallannut sinun mm, mitään tästä? Aikaa on tolta tuolla sydämessä mm. vielä. <tuntunut>. Päri koko kyykyttämässä köyhiä <tuntunut> nyt parhaillaan kun laulet tässä näin. Ne. On työtön systeemille pelkkä taakka Good Ilmaa joutuu syömään niin on pakko pierästä. Hauskaa hauskaa. 11 kyykkyä. Ei ei ei ei. Nostaa sylessä, nostaa sylessä, nostaa nostaa mainokset, mainokset, mainokset. Pasikuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pisteffi.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 Miltä puhtaan valkoinen hymy kuulostaa? Huomenta, huomenta. Mihin kesästi löydään matkalippu? Kyllä tähän mahtuu, kun tiivistetään. Istu alas vaan. Tässä on vielä vähän mansikkakakku. Ota tämä viimeinen pala. Se näyttää tosi hyvältä. Hampaiden valkaisu kannattaa nyt. Meillä Attendo Ogelissa. Sano etu Saat Beyond-tehovalkaisun 199 euroa. Attendo.fi kautta Ogeli Oulun kylässä. Radio Helsingin keskiviikoissa singahdetaan pyöräilyn maailmaan. Miltä näyttää latinalainen Amerikka pyörän satulasta? Entä miksi kilpapyöräily on kiinnostavaa? Mitkä ovat kesäloman parhaat retkikohteet? Tangon takaa joka keskiviikko 22 ja radiohelsinki.fi. Menossa mukana Pelago-polkupyörät. sukella Twin Peaksin maailmaan orkesterin kanssa perjantaina 8. kesäkuuta G-Live Labissa. Illalla luvassa on Angelo Badalamentin ja David Lynchin yhteisten sävellysten lisäksi myös uusimman tuotantokauden materiaalia. Onko Twin peaks sarjan uusin kausi vielä katsomatta? Ei hätää. Emme spoilaa. Lisätiedot ja liput glivelab.fi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 Ohjelman tarjoaa Pasi-kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. pasi Pisteffi. Se nyt veriitti sitä, mihin sitten tota aikaisemminkin helpoin, siis se on aina huutaa. Onko se koskaan osallistunut minkään vappubarsin tai vastaavaan? En. Onko sinä koskaan ollut, se todella osoittanut mieltä? Joo, joskus, joskus. En enää kyllä muista, mitä varten mieltäni osoitin, mutta siellä olin monen muun kanssa kyllä, joo. Todella tapa sitten, tapa sitten. Torilla tavattiin, torilla tavattiin, tavattiin. Täällä älä älä torilla, kyllä, Totto, joo. kyllä. Seison torilla ja Kaisa Korhonen. Kaunista huilua tässä. Mä seison torilla. Ja sirkus menee ohitse. Oho, sen ehto, äänet syöttiä. menee ohitse. On täynnä murhetta. Oi, alkaa itkettää. No se on täynnä. Kaisaparko. Kaunun kuulistaan. Ja ja laulun laulun jos voi, voi vaikka kaisakaarina korhonen, se on koko. Toiminta. Hei, hei, Mitä itse tekisitte ja ketä kuulisitte, jos rakastette. Ois viety sotimaan, niin vaikka hupkaman, ja toisteen kanssa määllis. vaittumaan. Pitäis pitäis pitäis otta tiili Joo joo, Ota rekeä. Ota sitten semmoinen aika rauhallinen yökerho. aika sama henkilö kuin äsken. tuo äskellä. Otta vielä sitten otat poppisenkin ihan semmonen... Ja, ja, jazz, liili rappi versio Opera, opera, opera, korkeata kovaa. Tule lapsi, lapsi, lapsi, versio. lapsi, lapsi, lapsi, lapsi, lapsi, lapsi, lapsi, lapsi, lapsi, lapsi, lapsi, lapsi, lapsi, lapsi, Onko sulla tota, no on jotain, minkä sä haluat itse tähän vielä ennen, ennen kuin lähtee? Kun... En mä kyllä haluu enää. Sä halua yhteen, okei. Okay. Art, Arttu Viskari esittää semmoinen kappale, mutta on Ahtisaari, koska sehän on vanhan vanha demari. Huhhuh. Haidi, sulla on, on se eheytymistesti. Eheytymistesti niminen kappale. Okei, okay, se, se, seuraavaksi sitten. Kuulostaa kauniilta tämä ahti niminen kappale. Joo, ei, ei. No, se oli sitten siinä, <tulut> mutta ku ku ku kuunnellaan Martti kun kun mikä on myös kun kun kun kun kun kun kun tähän kun Ja sitten tulee se. <tulut> <tulut> <tulut> monia tarinoita. Tämä on yksi niistä. <tulut> oh. Saaren Martti, musta Afrikka, siellä ongelmia oli läjäpäin. läjäpäin. Vaihtoi Martti siellä pyssyt retorika, jonka diplomaatin taustalle soi. Silloin Bulgarin ne päätti, kelkaa mukavaa. Eihän tätä herraa vastustella voi Ai, ai, ai, ai. Me ei ole nyt joissa... mitään hyvää Mauno Koivistoa, on... henkistä kappaleita. Tai, tai nimenomaan Mauno Koivistoa luomistettu kappaleita, mutta Mauno niminen kappale löytyy, koska se Mauno Ahoisen joulusevan lahja tulee kohta puoleen. On rauhan tekijä. Kokia! Mutta niin, sä itse. mikä meillä on Kappaleen nimi on eheytymistesti. Kuuluuko sieltä? Onko. Onko tämä oppealla näin? Ja sä teit sen tän tänään. Kakao, kun Meni kappaleen tekemiseen. meni noin 10 minuuttia? 10 minuuttia, hienoa joo. Ei ole olemassa idiootteja, On vain idioottiutta. Ei ole olemassa idiootteja, On vain idioottiutta. Onko eheytymiseni mahdollista? Kysyi idiootti, kysyi idiootti. Onko eheytymiseni mahdollista? Kysyi idiootti, kysyi idiootti. Kyllä se on, sillä on asioita, joista voi eheytyä muun muassa siitä, jos on idiootti. Tehdäänpä nyt testi, ole hyvä ja valkkaa. Kummasta voi ja on syytä eheytyä siitä, että on idiootti vai siitä, että on homo. Kiitos. No niin ja nyt tänne studioon on saapunut ensimmäinen kirjallinen haaste. Ja tämä on haastemies Markku Söderblumilta Tampereen kaupungin virastosta. Ja tässä pyydetään mä hakemaan yksi tapa siis maksamaan yksi parkkissaakko Perkullehan mulla autoa, mä taas sammunut sinne jyvän eteen ja unohtanut laittaa Markkoja mittariin. No joo, no joo tästä päästäkin hyvällä aasinsilla seuraavan kappaleen aiheeseen, nimittäin jouluun. Ja toivottavasti haastemies muistaa, että joulunhan annetaan kaikki, anteeksi kaikki päättyö, että ollaan veljiä keskenämme. Nimittäin saateri, tänä jouluna mä en ainakaan aja perhettä hankeen. Ensinnäkään mä en ole eikä mulla ole kervestä, eikä jouluna oo ikinä lunta. Nähän se on, Mauno Maun mainittu nyt syvä. Ja Arjasajomaa, hänkin vanha demori, Jatsikin vaaraa monet. Vahdat demarit, idolisoit, panettavat tsehvi ei koskaan, sitä miestä joka kerran, saapui kaukaa taistellakseen. Taas taistellaan ja marssitaan. Sorrettujen puolesta. Laula nyt se sieltä, niin ei tuota jaksa odottaa sinne. Mä ajattelin, että tulee tsekevaara. Hei, puolue, puolue, puolue, puolue, puolue. puolue. Hyvä. puolue. Koska äh, äh, demokraatti, de se on puolue, niin se kun eikö tule kappaleen mitään Ei ollaan rukoiltu pitkään aikaan. Ai, jalka muuten totta. Akit pro... Olutta, ba, ba, ba, ba. Joo. Rukolaan seuraavaksi Jumalalta, että lähtee soimaan pekka Arjo ja Kaitsynenyksiin puolueen ylistys. Joo. Ei lähtenyt. Rukolaan oli Lindholmelta, että lähtee soimaan Pekka-Arnio ja Kaitsynenyksiin puolueen ylistys. O -o. O -o -o. Neljä niin, pistettä joo. on täällä on no. alla ja Jiiinalla on nolla. No, no joo, mutta Olli Litholman todistettavasti no, no, no, ole, ole, olevassa jupsu ei. Sinon kaksi silmä puolueella on tuhat silmää, puolue. näkee seitsemän valtiota, yhdet silmät näkevät yhden kaupungin. Joo, se oli sitten siitä puolueesta. Otetaan sitten seuraavaksi ää, rattus so, sorrettujen puolelle. Tämä on, kun mun käytetään jotain hoosia-punkkia. Olisiko? Vastaa ihan Joo, toi hyvä. Joo. Sana on saatava päässäni niin masentava, porautuu ainees osina. Kuljetan viesti ja pyöritän palloa tonne ja mieliin tosiaan. Kurkusta korinaa vuok... Ei tästä oikein, okay. otetaan, otetaan kuinekalle juikea tähän näin, koska me ollaan ei olla vähän aikaa marsittu... Niin ...me ollaan kuitenkin tehdä lähetystyöllä täällä näin. Ja ollaan radioaktiivisia, koska olemme radiossa ja olemme aktiivisteja. Ja sä niin sanoit aktiivi Mälli myöskin nimeltään. Mälli, aktiivi Mälli. Niin näin ollaan ehtomasti pitää soittaa Juusinen. Ja Tampereella ymentiä, aivan joka helvetin toimiviko todenpisiä. Tampere, Tampereella, Tampereella, Tampereella, Tampereella, Tampereella, Tampereella. Juusinen Leskinen ja radioaktiivisten Marssi. No näe. Pirli Mun lähtii Marsu. Taivas auttakoon, ailen mikin mä kotiin saan, kun soitan radioon. Jos marsut rakas kuuntelet, niin kotiin matka tee. et muuta karkuun pääse, et kas mulla säteilee. Olen radio radio, radio. raha aha, radio activo den aktiivinen. Tässä se kovempaa. Kovempaa. Tästä hiljaa. Tästä hiljaa. Tästä hiljaa. että hiljaa. kolme kertaa hitamalla hiljaa. Tästä hiljaa. Tästä Vähän le mutta nopeutettu versio. <tjätkätä> <Ootav. kätä hyvä> Kymmenen kertaa hidastettu versio. Tosi, menee melkein minuutti tossa. Titi, titi, titi, hoja! Mutta se on vielä luonnollista. Tässä on viimeisenä paljon. Vaikka tällä hetkellä menee hyvin, mutta ei, kun jatkossa menee hyvin. Ei, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Joo, jotain matkaväliä aikaisemmin tässä sai. Kyllä oli herra Herkkari, että tullut aiheet, että tullaan haataan eri spesiaali. Voi hyvänä aikaisemmin, mutta se sopii demoreen. Mikä sitten Se oli uskollisia sille nimeltä. Se Kyllä, joo. Kombinaatio. Jäi kauastaan. ei tuota jäi suisoittamatta, mutta no jaspisikin, jotka tuli tutuntaa tätä. Muun muassa Perksey Factor Jazz jäi soittamatta tässä näin sitten, mutta. Ma, ma, ma, ma. O -o. Eheytymisen tie! Miehistä parhaat! Meidän pitää kai kannuttaa tää eheytyminen o -o, eheytyminen! Ja niin päin pois. Okei. Okay. Jumala kuinka Jumala saada takaisin jäi kauasta, Kun toivo ja veljeys ahtojain haudataan. Ohohohohoh! Ehdytyminen! Se <systemeep> Oho! Oho! ei nyt ei tir li li li li li li tir li li li li li tir li li li li li tir li li li li Ota se pois sitä. Amiga. Ota se pois. tullut katsomaan sen parra Se on se se se. vai, Okei. Kiitos ja anteeksi. Se ollut sitten siinä. Kyllä. Ohjelman tarjoaa. Nosta kuin Nosta Nosta Nosta sulas. Nosta sulas. Nosta sulas. Nosta sulas. Nosta sulas. Nosta sulas.